Hujambo lu na karibu katika makala ya shiku ya leo makala ya neno litasimama Kumbuka haya ni makala yanayokujia kwa ishani ya Abagusi Global Radio AGRFM ya Juma kuanzia saa 4:00 kamili hadi hapo shatano kamili marekani ya kati. Namkaribisha mchungaji Geoffrey ili atuelekeze katika makala ya Juma hili ambayo yanaendelea kutuongeleza ama kutueleza juu ya safari ya wana wa Israeli. Lakini kabla mchungaji Angie, ningependa kuwakaribisha wanaangaza kutoka kule za Tanzania na wimbo wao wanaoshema amri za Mungu kumi. Na naubarikiwe na wimbo huu na zile na makala haya na Mungu akubariki uzuri ni za amburi. na ni asubuhi nyingine njema tunazidi kumshukuru Mungu kwa sababu ya wema na fadhili zake nyingi kwetu sisi tukiwa wenye dhambi jinsi tulivyo lakini kupitia kwa damu ya Yesu tunatakaswa na tunafaa pele ya macho ya Mungu basi wetu tunachukua fursa hii kuwakaribisheni nyinyi nyote katika kipindi hiki cha ja neno litasimama tunapoendelea na kipindi hiki tunazidi kuwakaribisha na mkaribishe pia wenzeo ili zote tuungane katika kuendeleza na kusikiliza mapenzi ya Mungu Ningependa tu niweze kuingia moja kwa moja katika mkutano wa yale tuliyojifunza juicy ndipo tuingie katika awamu ya siku hii ya leo na leo ikiwa saa hii hapa kwetu ni asubuhi na mapema na kukaribisha hata kwenyu kama ni jioni ama ni mchana ujihisi ya kwamba umekaribishwa makala haya maalumu ya neno litasimama yanawajia kupitia kwa passing the right ministry ikiwa ndani ya AGR hiyo ni kumaanisha ni abanguzi global radio na tunazidi kuwaribisheni na kuwasihi muendelee kuombea ministry hizi ili tunapoendelea kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu Mungu aendelee kutukubali na tuendelee kukubalika mbele zake na ndipo neno hili liweze kuwafikia wengi katika ulimwengu wa leo. Kwa hivyo kila familia ambayo imekaribishwa imeweza ime kuwakilishwa katika usikilizaji wa siku hii ya leo tuna tuko katika awamu ya kwanza ambaye tuliangalia jusi ya kifo cha Musa na tutaendelea na tutaona mtumishi wa Mungu mwaminifu Musa jinsi alivyoweza kuwaga dunia na vile yeye alivyo kaa mwaminifu hata kama shetani alijaribu kumpaka dosari za matope Kwa hivyo waka, wakati huu hebu tumkaribishe Mungu kwa njia ya maombi ili tuweze kuungana naye na aweze kuendelea kututumia Huyu ni wenyu mhubiri Ngige. Kwa hivyo muweze kujihisi mmekaribishwa na roho wa Mungu waweze kuwa juu ya kila familia ambayo imeyakilishwa katika usikilizaji wa neno simama Tuweze kuomba. Baba mtakatifu Mungu wetu mbaji wa mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Tunakushukuru na kulimhidi jina lako kuwa wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine. Asandi kwa ajili ya nafasi hii umetupatia ili tuweze kulisikiliza neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu, Mwalimu Mkuu, kiongozi Amina. Aweze kuwa pamoja nasi. Tunaomba damu ya Yesu ambaye inakuwa bichi siku zote kuwatakaza wenye dhambi iweze kutakasa mawazo na nia na na wazo lolote ambalo litakuwa likiwazwa mahali hapa na neno lolote ambalo tutakaloitoa Liambatane na mapenzi yako tunapofungua neno hili takatifu biblia hebu uweze kuwa pamoja nasi na uendelee kutupatia ile hali ya kulielewa kama vile ilivyokuwa mapenzi yako iliweze kutakasa mawazo na nia zetu tuweze kufaa kuitwa watoto wako kwa pamoja nasi tunapoanza hadi tamasha mapenzi yako yaweze kutimizwa kwa kila mmoja ambaye ameweza kuwakilishwa katika usikilizaji wa neno hili siku hii ya leo kila familia kila jamii iweze inaoakilishwa iweze kupokea mibaraka yako siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya kukubali kuwa pamoja nasi na tunaomba katika jina la Yesu mwokozi wetu. Amen. Basi wasikilizaji wetu tunaendelea kuongelea ya kwamba kipindi hiki ni kipindi kile ambacho Musa anaelekea kuweza kuaga dunia hii na kuweza kuachana na watu wake aliyowapenda sana. Anaake wamefika katika kando kando ya mto Jordan na anaelezewa na Bwana ya kwamba yeye hataweza kuingia katika nchi nzuri nchi ya handi. Ikikumbukwa ya kwamba ni kwa ajili ya makosa ya wana wa Israeli iliyomsuchumia Musa kuweza kufanya makosa aliyoyafanya badala ya kuongea na mwamba aliyoambiwa waongeleze akaweza kuonga tena mara 20 na hiyo ikawa hakumtukuza Mungu haku, ha, ha, hakuweza kumtukuza Mungu hakumstahi Mungu mbele ya haraiki hii bali aliweza kuchukua utukufu huo kana kwamba yeye ndiyo aliyokuwa na uwezo wa kuweza kutoa maji ndani ya mwamba hata kama maji yalitoka kosa lile ndilo lilomzuia kuingia katika nchi ya kanani na basi tunaona ya kwamba katika kumbukumbu kumbu ya Torati Zarazini na moja mpaka na 34 inaelezea juu ya kifo cha Musa Tumeona ya kwamba Mungu anapoendelea kushirikana na watu wake kuna upendo na pia kuna huruma ambazo Mungu anaendelea kuzidhihirisha na Jambo hili linaonekana ya kwamba mbali na kuwa na huruma na kuwa na upendo mwingi na pia kuweza kuwa mwaminifu katika kutoa hukumu. Hii jambo linaonekana katika historia ya wana wa Israeli. Yeye mwenyewe aliweza kuachukua kama tai aliye weza kuwachukua kwa mabawa yake kutoka Misri akawachukua na mabawa yake akiwaleta katika nchi ya ahadi na ndipo tunaona ya kwamba yeye mwenyewe aliweza kutumia Musa na hakuna mtu mwingine aliyeweza kumpatia Musa uwezo huu na walipokuwa wanaenda kando na mpango wa Mungu Mungu aliweza kuwa adhibu vikali tena sana Hivi ni kusema ya kwamba upendo wa Mungu ukaweza kudhihiriko kudhihirishwa katika mwana wake Yesu Kristo aliyekuja akaweza kuwa mfano wa Mungu duniani na akaweza Uh, kusema maneno yofuatao ya, ya kwamba hata bingu na inchi zitakapoweza kupita hakuna yodi ama nukta moja itakayoweza kutoka katika Torati kwa hivyo Yesu anasema mbinguni na inchi zina uwezekano wa kupita lakini yodi moja ama nukta moja ya Torati haitaweza kupita na sauti ya Mungu iliyo inayoendelea kuwaita wenye dhambi ikiwaambia kwamba joni ili muweze kupata amani kwangu hiyo hiyo sauti hiyo itakaoambia wote watakaokata neema na rehema za Mungu ya kwamba ondokeni kwangu nyinyi mlioraniwa wapendwa Tunaona ya kwamba ndani ya maandiko matakatifu Mungu anaendelea kuonekana kama baba alie mwenye huruma na zaidi anaonekana akitoa hukumu zake na huruma zinapochanganyika mahali pale. Na wapendwa hakuna Mahali ambaye Mungu hajaambatanisha mambo haya matatu, anakuwa mwenye huruma, anakuwa baba na upendo mwingi na hukumu zake zinadhihirika wazi wazi. Yeye anasamehe dhambi zote na uovu wote. Lakini hata hivyo hawezi kuruhusu dhambi iendelee. Na ndipo basi yeye akiwa mfalme wa mataifa kwa sababu ya kosa lile lililotendwa na Musa akaweza kusema ya kwamba yeye Musa hawezi kuingia katika nchi ya Kanani na kwa sababu Mungu si mwanadamu ikawa hivyo ndivyo ilivyokuwa Lakini Musa Aliposikia na akaweza kuelewa jambo hilo. Hata alipofika hapa kando kando ya mto Jordan, maana alijua huruma na neema na upendo wa Mungu, alijaribu kurudia jambo hilo tena kwa Mungu, Angalawa aone kana kwamba Mungu vile alivyo musamehe. anaweza kumruhusu waingie katika nchi ya kanani Lakini alipoambiwa usinene nami tena maneno hayo, Musa alikubali maneno matokeo hayo bila kunungunika. Basi akawaandaa wana wa Israeli weza kuingia katika nchi ya Ahadi. Na baada ya kuwaombea Mungu aweze kuwapatia mtu ataka waongoza, Yoshua akatolewa na akaambiwa ya kwamba aweze kumwekelea mikono na hapa ndipo tunaona wana wa Israeli wakifahamu ya kwamba safari ya Musa imefikia kikomo na hivyo sasa yule atakaoongoza baadaye ni Yoshua. Dipo basi Musa akamshauli mtumishi wa Mungu Yoshua akamwambia ya kwamba uwe hodari na tena uwe na moyo mkuu na wewe ndiyo utakao wapeleka wana wa Israeli katika nchi niliyowaapia naye Mungu atakuwa pamoja nawe tena akawaiambia wazee ya kwamba muweze kuamini yote niliyoweza kuwaletea ili muweze kufaulu kuendelea kupata kupa, uh, mibaraka ya Mungu na watu hawa wote walipokuwa wanamwangalia Musa mtumishi wa Mungu ambaye amekuwa akisumbuana na wao akiwa mzazi akiwa mshauri akiwa kama baba wakaanza kuwa na hofu kwa ya kwamba very soon ama karibuni ataweza kuchukuliwa wakaanza kuona kweli ma ma mashauri yake na jinsi alivyo kuwa mzazi kwao wakati maombi wakati walipokuwa wanatenda dhambi kiasi ya kwamba Mungu anataka kuwaangamiza Musa aliweza kuwaombea na kwa ajili ya maombi yale kupata kibali mbele zake ipo walikuwa wanaendelea kuishi mpaka leo Basi Musa kuondolewa kwao itakuwa ni kemeo kuu kwao ya kwamba waweze kufahamu hata siku za usoni wasiweze kuwatabisha viongozi watakao kuwa wakiwaongoza kama vile basi ndipo Musa akaambiwa ya kwamba wewe utakuwa unaenda mlimani na hapo ndipo utaweza kuaga na akaweza ku itaalisha kuweza kuondoka kwenda katika mlima nabu na tuliona pia Musa alipowezza kuondoka katika kambi ya Waisraeli aliweza kuondoka yeye peke yake alikuwa na hofu nyingi alikuwa aelewi jinsi itakavyokuwa lakini yeye kwa sababu alikuwa anamtumaini Mungu ikawa ni lazima aweze kutoka na kuweza kwenda wakati wa mwisho Musa kabla hajaondoka akaweza kuwa na mazungumzo na kundi hili lake na roho wa Mungu akaweza kumuongoza aye akaweza kutumia ruga iliyokuwa ya kuvutia sana akiendelea kuwabariki ila kabila kutoka kabila la wa la ruben mpaka kabila la mwisho la Manase na hapa ndipo tunaona ya kwamba Mungu akaweza kumjalia kuwabariki kila kabila na akaweza kumtukuza Mungu huku akisema hakuna Mungu mwingine kama wewe Mungu aliyekaa kaa na ni kwamba watu wako wako mikononi mwako unaendelea kuwaongoza katika hali zote ni ya kwamba hakuna Mungu anaoofanana na ye ambaye anaishi juu binguni mbele katika juu ya mawingu na yeye ni Mungu a, ambaye ni ni ni, ni, ni mkazi wa binguni na dele yako unaweza kuwaweka watu wako na adui zao kuwa, kuwa, kuwa kuziangamiza na Israeli anakaa salama katika chemichemi ya Yakobo Ainaendelea kukaa mbele za Mungu na ndiyo hiyo pekee yake unaoipatia katika nchi hii nzuri ambaye wewe mwenyewe unaimwagilia umade wa mbinguni uheli wewe Israeli akawaambia ya kwamba hakuna taifa lolote lilo kama wewe taifa ambalo limeokolewa na Mungu mwenyezi. na adui zako watatishwa watatishwa mbele zako ndipo basi kutoka hapo tukaona Musa akianza kukwea uelekea katika mlima wa Nebo huko katika upande ule mwingine wa wa pista katika uh, mambo haya ambaye ni awamu ya kwanza tuliyoiona uh, akaenda akaonyeshwa akiwa mlimani akaonyeshwa nchi hii nzuri na akaonyeshwa upande ule wa naftali yote nchi ya efremu na akaonyeshwa juda na akaonyeshwa kila kitu na ndipo akaweza kutosheka kwa macho yake akamwambia hii nchi enchi niliyomwapia ibrahimu isaka na yakobo na ndio nitakawapatia uzao wake na ndipo basi akaangalia taifa hilo la Waisraeli akaona kila kitu na ndipo basi baada ya kuonyeshwa haya yote upande wa mashariki upande wa magharibi upande wa kaskazini akaona pia kila kitu jinsi kitakavyokuwa baada Mungu uzuli uzuri utakavyokuwa ambaye Bwana atawawezesha hawa watu kuweza kuwa na uzuri huo Aliweza kukumbuka juu ya mwito aliyoitwa na Mungu. Akakumbuka jinsi alivyokuwa kuwa karibu na kuchukua kiti cha enzi. Akaweza kuamua ya kwamba achane na mambo ya muda ya ulimwengu huu, huku akiteseka na watu wa Mungu. Akakumbuka vile alivyojaribu kuokoa watu hawa na mkono wake wakati ya mwana mwanamumisi huko, na akakumbuka jinsi alivyoweza imbia kwa ajili ya hatari iliyokuwako na akaingia katika jangwa akakutana na, na Jesro akakumbuka jinsi yalivyoweza kutunza wana wajeth, wa Jeso watoto wanakondoo wa Jesro katika miaka 40 akakumbuka pia jinsi Mungu alivyo mtuma malaika na akaweza kumtokezea katika lile kichaka kirio kuwa kina kinachomeka wala hakikuteketezea na hapa akaweza kukumbuka jinsi Mungu alivyoweza kumtumia kufanya miujiza ya ajabu katika nchi ya Misri lakini akashangaa alipoona baada ya kuweza kufanya kazi yote na mzunguko mwingine wa miaka 40 na kuombea hao watu usiku na mchana hata akisema jina lake liweze kuondolewa katika kitabu cha uzima ikiwa Bwana Mungu angeweza kuwaondoa akaona wawili pekee yake ndio walioweza kufaulu kuingia katika nchi ya Kanaani inaonekana kana kwamba ilikuwa ni kazi ngumu ya miaka hiyo yote na wawili pekee yake ndio walioingia lakini hata hivyo hakuweza kugairi juu ya shida hizo zote alizozipata maana alielewa ya kwamba kazi aliyokuwa naifanya ni Mungu aliyemuita kuifanya na hivyo hata katika dunia hii tunapofanya kazi ya Mungu wakati mwingine wapendwa tunaweza tusione mazao lakini tutakapoendelea katika awamu ya pili siku hii ya leo utaweza kuona mambo mengi ambaye ni ya kutia moyo neno la Bwana linasema nini tuko tunaingia katika awamu ya pili katika mpango wa kifo cha Musa Aliweza kujua ya kwamba Mungu mwenyewe ndiye aliyemuita, Mungu mwenyewe ndiye aliyokuwa na muongoza na hivyo akaweza kuwa tayari kuendelea na kazi eh, hiyo. Basi kumbuka ya kwamba Musa alipoweza kuitwa mara ya kwanza ili aweze kwenda kutoa wana wa Israeli katika enchi ya utumwa, yeye alikuwa na kata kata, kata kuchukua jukumu hilo lakini baada ya yeye kukubali aliweza kufanya kazi hiyo bila kunungunika na unakumbuka ya kwamba hata kazi hii ilipokuwa ngumu sana Mungu akataka kumuondolea kazi hii kwa kuangamiza hawa wana wa Israeli na yeye aweze kuokoka Musa alikataa kata kata kuweza kuacha kazi hii. Ni ajabu ya kwamba alipokuwa naitwa aingie kwa kazi hii alikuwa anaona hata ingia na hata stahiri, na alikuwa naikataa. Lakini alipoichukua naye hakutaka kuiacha mpaka aweze kuitimiriza Majaribu yake Musa yalikuwa ni mengi. Aliweza kujaribiwa sana lakini alifurahia hata hivyo kuwako kwa Mungu pamoja naye katika safari hii Aliweza kuona jinsi Mungu alivyoweza kudirisha uwezo wake Aliweza kuwa na utajiri mwingi wa kuweza kujua nguvu na mamlaka na uwezo wa Mungu na kuweza kuongea na Mungu uso kwa uso. Kwa hivyo wapendwa unaweza kosa vitu vyote. Musa alikuwa karibu na kuchukua ufalme wa ulimwengu huu, lakini hakuona hiyo ni kitu cha kukumbatia. Aliachana na hiyo yote. Ufalme wa Misri ulingelikuwa unge, juu yake, lakini aliacha yote. Akaweza kuamua uteseka na watu wa Mungu. Leo hii Mungu hata hakuiti uteseke. anakwambia ya kwamba nimekuwekea mibaraka Ninataka tu ukuje ili uweze kuwa nuru kwa ulimwengu huu, uweze kuwa nuru, uweze kunitumikia, uweze kunidhihirisha, uweze kuwa ambasada wangu. Lakini tunapoitwa mwito huo mara nyingi atuitiki. Basi Musa alipoangalia mambo yake yaliyokuwa al, ya, ya, ya historia yake aliweza kuona ya kwamba katika maisha yake yote aliyoweza alioweza kuwa na Mungu posa mmoja hili hilo lilo kuwa linaweka ile eh doati ama ama eh, doa doa katika maisha yake kwa hivyo hili kosa moja ikaweka eh, arama ambaye haikuwe ya kupendeza. Na alikuwa naona kama hii kosa lingeondolewa. Yeye angekufa angeweza kuingia katika nchi ya ahadi. Hivyo Aliweza kufahamu ya kwamba kweli kuna ile hali ya kuungama dhambi. Na akiungama dhambi kupitia kwa yale ambaye Mungu alikuwa ameweza kuahidi, angeweza kusamehewa. Na Ndipo basi hata kama aliweza kuomba na kusamehewa, aliambiwa ya kwamba inchi au kuingia nchi ya ahadhi. Wapendwa wakati mwingine tunacheza na dhambi, tunachezea chezea dhambi, lakini ukweli ni ya kwamba unaweza kutenda dhambi yoyote ile na ukasemehewa, lakini naye Mungu anasema chochote unachokipanda ni lazima utavuna mavuno ya hiyo matunda uliopanda Musa aliweza kupanda hili tunda la kuweza kutukua kuchukua utukufu wa Mungu badala ya kumtukuza Mungu na ikikumbukwa ya kwamba kosa hili hili hilo liloweza kumfanya rusfa ambaye ni shetani aweze kufukuzwa biguni na Musa naye alichukua utukufu huu hivyo shetani alikuwa amemchukua sasa huyu ni captive ama huyu ni mtumwa wake maana amefanya kosa lile lile tofauti iko wapi tofauti ni kwamba Musa aliona kosa lake akaungama neno la Bwana linasema tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminivu na ni wahaki haki anatusamehe na kututakasa kutokana na uzarimu wote lakini ruswa itoa shetani ibilisi na na na joka yeye hakuwa na, na, na nia ya kuungama na mpaka leo hata hajakungama lakini anatuzumia tu dhambi tuanguke kama yeye nashukuru Mungu kwa sababu neno la Bwana linasema watoto wangu msitende dhambi lakini tukitenda dhambi naye mmoja aliyeweza kukaa katika dunia hii akiwa mwenye haki na akutenda dhambi na huyo sio mwingine bali ni mwanadamu Yesu Kristo imanueli. ndipo basi Musa akashangaa kwa nini dhambi yake bado inaendelea kumfuata hata kama ameungama bona akufe. lakini hata hivyo aliweza kuhakikishiwa ya kwamba kupitia kwa damu ya Yesu aliweza kusamehewa na akaweza kupatiwa maono ya kwamba katika ulimwengu ule wanaoenda kuulizi itaonyesha ita itapitishwa mbele zake na akaiona hata na hataweza kuingia kwa sababu hii ilikuwa ni fundisho kubwa la wana wa Israeli ilikuwa nikemwea kama vile tulivyoona jusi ya kwamba waweze kujua ya kwamba Mungu kwa njia yeyote hawezi kukupendelea wewe unapofanya makosa. hiyo atakusamehe lakini kosa linalofanywa na kiongozi, kosa linalofanywa na, na mtu wa kawaida, Mungu anahesabu yote ni makosa na mpaka adhibiwe. Na hivyo ilikuwa nifundisho kwao ya kwamba ikiwa Musa ameadhibiwa hata wao hawezi kuepuka hukumu ya Mungu. Lipo basi Musa akaweza nchi ya ahadi katika dunia hiyo ikaonyeshwa ikiwa na uzuri wake na kila kitu akaweza kukiona. Hata akaonyeshwa mpaka siku za usoni bila Mungu atakavyoifanikisha nchi ile. Akaangalia na akaona kana kwamba alikuwa anaangalia Eden ya pili. Kwa sababu nchi ile ilikuwa na uzuri wake. Cedar za Lebanon zilikuwa zinazunguka zina kule na anapoangalia olive trees anaona mitende anaona matunda anaona uh, kila aina ya mazao uh, anaona bonde kule zilizokuwa nzuri sana anaangalia hata na na na na na, na maji yaliyokuwa yanatiririka kule anaona anaona vijito vya maji anaona kila kitu na akaweza kuangalia kila kitu na uzuri wake Alipoangalia hata na milima, alikuwa anaona jinsi ilivyokuwa na ulembo Akaona mawe yalikuwa yanavutia sana. Ndipo basi Ni nchi kama ile ile aliyokuwa akiongozwa na roho. Alikuwa anawaelezea wana wa Israeli watakuja kuingia katika nchi nzuri. Ndipo basi akaweza kumtukuza Mungu akaweza kumsifu akaweza kufurahia kuona nchile Musa akaonyeshwa pia watu wa watu wa Teule yani kabila hili la Waisraeli wakiweza ku wakiweza kustawi ila kabila likiwa na sehemu yake ambao wataweza kulidhi nchi ya, ya ya nani hivyo akaonyeshwa vile mambo yatakavyokuwa mazuri lakini hata hivyo akaonyeshwa baadaye vile watakavyokuwa wameweza kulidhi ile nchi vile watakavyokuja tena kumuasi Mungu na akaona wao hao wow, wana wa Israeli ajili ya dhambi watakazo zitenda mbele za Mungu wataweza kutawanywa katikati ya watu ambaye wasaifa wa, wa, wa, kwa ajili ya dhambi utukufu wa Mungu jinsi utakavyoweza ondoka katika nchi hii ya Israeli ni huzuni kubwa wapendwa ya kwamba nchi hii nzuri jinsi hiyo hawa wana wa Israeli watarudi kuondoka na wataondolewa na mataifa mengine na wataweza kutawanywa katika nchi za kigeni mataifa utukufu uzuri utukufu wa Mungu utaondoka katika nchi hiyo na wataenda katika nchi za kigeni na akaonyeshwa pia bila watakavyokuwa wakitawaliwa na warumi achaele akaweza kukuruhusu kumbuka tuko katika mlima wa Nebo tunaangalia mambo Musa alivyoweza kuonyeshwa akaangalia akaonyeshwa na Mungu baada hata hawa watu kutawanywa jinsi hivyo akaonyeshwa jinsi Mungu atakavyomleta Mungu mwana wake Yesu Kristo atakavyokuja aweze kuzaliwa katika nchi hii akaonyesha vile atakavyozaliwa katika Bethlehem huyu mwana wa Mungu. Uja kwake mara ya kwanza. Akaangalia akaona malaika, jinsi watakavyokuwa wakishangilia, wakisema amani weko duniani. Akaona pia mama Yusufu, jinsi walivyoeza kutoka katika katika nchi ya Mashariki wakienda kumutafuta mwokozi akaonyeshwa nyota vile ilivyowaongoza mpaka mahali mwana wa Mungu aliyokuwa amezaliwa Yesu Kristo na neno hili unakumbuka ya kwamba lilikuwa limetabiriwa na mu, na na, na, na, na, na, na mganga mchawi aliyokuwa anaitwa Baramu katika kitabu cha Hesabu 17 Anasema nina muona lakini sio sasa. Amtazama lakini si karibu. Nyota itatokea katika Yakobo. na Nafimbo ya enzi itainuka. Naye atazipiga piga kambi za Moab na kuvunja vunja watu wa, wa, na kuvunja vunja hawa watu wanawagesha wa, akaona Musa maisha ya Yesu Kristo jinsi atakavyokuja azaliwe katika naz, katika jeru, katika nchi ya Israeli na akaona akikuwa katika maisha ya nazarezi maisha ya Yesu ya unyenyekevu akaweza kufun, kufunuliwa akaweza kuiona vizuri sana akaona jinsi atakavyokuwa na ministry ya upendo huruma na kuponya watu akaonyeshwa mambo haya yote na bali na hivyo Yesu akiwa na hali hiyo ya unyenyekevu hivyo katika nchi hiyo ya nazarezi akaonyeshwa Musa akaonyeshwa katika uh, uh, upendo Yesu atakao kuwa nao akaoneeshwa jinsi atakavyokuwa anahurumia watu hata na wagonjwa akaonyeshwa jinsi atakavyokuwa anawaponya lakini akaonyeshwa watu wenye kivuri kiburi watu wasioweza kuamini taifa ambalo halina imani likaweza kumkataa wakichukua kiburi chao na kukiinua juu ya kwamba wao wanajitunza sheria za Mungu watamkataa penye sheria Hivyo akaonyesha taifa hili lina sheria za Mungu, katiba ya Mungu, lakini yule aliyotangaza katiba hii, sheria hizi, alipokuja akazaliwa kama mwanadamu imanueli akaonyesha taifa lake likimkataa Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa ulimwengu. Aliwatendea maajabu mikuu lakini akaonyeshwa kwa sababu ya kiburi chao waliojidai kuwa wanasheria za Mungu walikataa mwenye Eliya Musa alipokuwa naangalia mambo haya na akaona jinsi atakavyokataliwa ana kataliwa Anakataliwa na hao watu ambaye Mungu aliweza uwabariki sana akaona vile mwisho watakavyowezafikia ikiwa walibarikiwa na Mungu hivyo na wamemkataa huyo Mungu aliyo na naha watu wakikumbuka ya kwamba vile amewafanyia kazi vile hata alivyo kuwa nasema jina lake liweze kuondolewa katika kitabu cha ja uzima kwa ajili ya hao watu akaonyeshwa wakikataa Mungu mwenye wao Musa aliweza kuhuzunika sana. Lakini alipoangalia maneno magumu yaliyoweza kuzungumzwa na ya Yesuko ya kwamba tazama nyumba yenyu imewachwa ikiwa ukiwa aliweza kuzunika Kitabu cha twenty 23 verses thirty uh, eight Angalieni ya kwamba nyumba yenu imewatiwa ukiwa Aliweza kuhuzunika zaidi. Na akaweza kulia akiwa peke yake katika mlima wa Nebo. Ya kwamba wana wa Israeli wameachwa kwa hawana akaweza kumfuatana na Yesu Kristo mwana wa Mungu akiwa amezaliwa na akiwa na Andrea katika ministry yake akaonyeshwa kumbuka haya ni maono anaonyeshwa mtumishi wa Mungu kabla hajakufa akaona akitembea na Yesu vile amekataliwa na mafarisii na masadusi na vile wanavyodai kuwa wanashelia akaweza kufuatana na muokozi mpaka getsemani Musa, akaweza kuona uduni ya mwana wa Mungu katika bustani ya Getsemani. Akaweza kuona jinsi Judas alivyoweza kumsaliti. Akaweza kumuona mwokozi Yesu Kristo, Bwana wa mabwana, alivyoweza kutapwa. Akaweza kuketemewa mate akaweza kuona akiweza kuperekwa mpaka kaburini mpaka mpaka, mpaka Kaivare Amosah Musa akaweza kuona ya kwamba ijapokuwa yeye alikumbuka na alionyeshwa hapa ya kwamba alimuinua mwana nyoka wa Ashaba katika jangwani na kila mtu aweze kumwangalia na aliyomwangalia aliweza kupona hivyo akaweza kufahamu ujumbe huu ya kwamba vivyo hivyo mwana wa Mungu lazima aweze kuinuliwa ili kila anaye na kumwamini aweze kupata usima wa milele kila atakayemwangalia Yesu huku msalabani asiweze kupotea ali aweze kuwa na uzima wa milele Sababu cha Yohana 15 Hali kila aweze bi, bali an, inasema ila aminie aweze kuwa na uzima katika yeye Basi Musa akaona maombolezo Yesu aliyokuwa nayo na ye mwenyewe akawa na kuomboleza kwingi akawa na huzuni mwingi moyo wake ukaweza kujaa na huzuni alipoangalia juu ya unafik na ushetani ulioweza kudhihirishwa ndani ya watu wake wa wakaweza akawaweza pumua wao ambaye alikuwa ni malaika mkuu aliyoweza kuambatana na baba zao katika jangwa ama katika e, katika safari yao ya kutoka katika jamis. Akasikia Yesu mwokozi wangu na mwokozi wako. Kumbuka na haya ni maono anaonyeshwa Musa. Akalia. Akaonyeshwa pale msalabani Yesu akilia. Baba yangu, Mungu wangu, Mungu wangu, Bwana, umeniacha. Dhambi zako na dhambi zangu, zikiwa zimekelewa juu ya mwokozi, Mungu Baba ambaye hawezi kuambatana na kushikamana na dhambi, akamuondokea Yesu ili aweze kubeba uzito wa dhambi zako na uzito wa dhambi zangu na uzito wa dhambi za ulimwengu. Musa kaonyesha haya yote, wapenda Na hapa ndipo Yesu akalia Mungu wangu Mungu wangu, ona pona, kunaniacha. wa kitabu cha Maliko 15 verse 34. Nasema ya kwamba ikuwa ni mwendo wa saa 9, Yesu akakapasa sauti akasema, Eloi Eloi laba kitani Mungu wangu Mungu wangu, ona Acha. Musa kuachiwa pale bali aliweza kupelekwa katika maono akaona Yesu akiweza kutolewa msalabani akaweza kumwona siku hiyo ilikuwa ni siku ya maandaliwa Yesi alivyoweza kuondolewa katika msala pale msalabani na vile mafupa yake haikuweza kuvunja vunjwa kama vile neno la Bwana lilivyokuwa limesema basi akaonyeshwa akiingizwa katika katika kaburi mpya la Yusufu ambaye alikuwa amejiandalia Musa akaweza kuona Yesu alipoingia kaburini dunia yote ilikaa ikiwa na kisa tupu na haikuwa na tumaini na kwa sababu dunia sasa hii ilikuwa na haina tumaini Musa alihuzunika sana lakini hapo hapo akaangalia tena wapendwa akamwona huyu Mungu Yesu mwana wa Mungu akiweza kutoka kabili, kaburi kaburini siku ya tatu akiwa mshindi kisha akaweza kuona akipaa kienda zake binguni akiongozwa na wa, na malaika watakatifu na kundi ambalo liliweza kufuliwa wakati kati alipoaga alipokata roho akaweza kuona milango ya binguni iliyo inao meta meta ikivunguliwa ili iweze kumpokea huyu mwokozi wa ulimwengu na amri jeshi mkuu wa binguni na jeshi lote la binguni likaweza kuweka nyimbo za kuweza kumkaribisha huyu mkuu wa jeshi la binguni hapa ndipo basi Musa akafunuliwa ya kwamba hata yeye atakuwa miongoni mwa wale watakaokuwa kuwa wakimwattend Yesu akiingia katika milango hiyo na atakuwa mmoja wa wale watakao kuwa wakifungua milango hiyo ili jem, ili jemedali mkuu Yesu aweze kuingia alipokuwa anaangalia mambo haya maono haya uso wake ukajaa utukufu wa Buni ndipo basi akaona kume mateso aliyoweza kuteseka kujinyima aliyoweza kujinyima ilikuwa ni kidogo sana ikilinganishwa na yale mateso mwokozi wetu Yesu Kristo aliyoweza kupata na hivyo akaona ya mateso haya yote hata yake hata ya Yesu ikilinganishwa na yale ambaye imewekwa biguni kwa ajili yetu na kwa ajili yako anasema inatufanyia utukufu wa milele uzidio mashida na adha na taabu nazo zipata hapa duniani. Wapendwa, unaweza kuteseka duniani hapa, miaka ile utakaoishi tangu kuzaliwa mpaka hata ufikishe miaka hiyo, maana Biblia inasema, tuweze kujua kuhesabu miaka yetu, miaka yetu ni sabini na ikizidi 80 na ikiwa hata unaweza kufikisha mia maana Mungu anaweza kujalia na upate shida za tabu na adha zote hizo, vikilinganishwa na yale Mungu ametuekea. Wapendwa, ni utukufu unaozidi rugaueleea welezea kwa hivyo ni utukufu wa milele unaozidi zaidi paulo anasema katika kitabu cha wakorinto pili sura ya nne, na aya ya 117 Anasema dhiki yetu iliyo ya utesi ya muda tu ikilinganishwa na mambo yale ambaye yamewekwa inatuletea ama ina, ina in, ya, dhiki ni ya muda tu ni nyepesi ni ya muda tu inatufanyia Utukufu wa milele uzidio uzidio zaidi Musa kufurahi ya kwamba aliruhusiwa kuweza kushiriki katika udogo tu wa mateso aliyoweza pata ili ajili ya Yesu mwokozi Musa akaweza kufunuliwa zaidi akaonyeshwa nini Neno la Bwana linasema akaweza kuona wanafunzi wa Yesu sisi walivyoweza kutoka na kupeleka habari jema baada ya huyu mwokozi Yesu Kristo kuweza kuaga duniani na dipo basi, aa, akaona wana wa Israeli akaona wana wa Israeli jinsi walivyoweza jinsi alivyoweza haka, akaonyesha wana wa Israeli aa, jinsi walivyomkataa Yesu na vile walivyomuua akaonyesha wanafunzi vile walivyoweza kukubali kufuata maagizo ya Yesu na akaweza kuona wakitoka wakipeleka habari njema katika ulimwengu akaona Waisraeli kulingana na mwili wale wanaoitwa Waisraeli wa, wa mwili hawa waliweza kukataa weza kuchukua nafasi ya kuweza kumwakilisha Mungu katika ulimwengu huu hivyo walikataa neema na rehema za Mungu na akaweza kuona ya kwamba umbe hata kama walikataa Mungu agano waliloagana na Abrahamu na kuliachilia lipotee bure. Akaona mataifa yote watakao muamini Yesu baada ya ma, wanafunzi wa Yesu kuweza kupeleka habari wote akaonyeshwa watafanyika kuwa watoto wa Ibrahimu. Wote watakao muamini Yesu katika ulimwengu mzima watakuwa watoto wa wa, wa, wa, wa Ibrahimi. Hivyo wana wa Ibrahimu sio hawa Wayahudi tu waliomkataa, maana walikataa walikataa Yesu. Hivyo ni kusema wao Wayahudi leo ili waweze kuhesabiwa kuwa wana wa Ibrahimu, ni lazima waweze kuamini huyu Yesu kama vile wewe na mimi tunavyoamini. Na hivyo hakuna tofauti ya wao na sisi sote tumepewa kibali moja na uwezo moja wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu tunapomwamini Yesu Kristo tunafanyika kuwa uzao wa Ibrahimu Musa akafunuliwa mambo hayo yote Kwa hivyo wakaweza ku, ku, wakaweza kuhesabiwa pia watakuwa waridhi pamoja na Ibrahimu na pamoja na wale wote watakaowaamini akaona habari njema ikiliperekwa katika ulimwengu wote na habari njema ikiweza kungaa kupitia kwa hawa wanafunzi na akaona ya kwamba mataifa waliokuwa gizani wameweza kuletewa nuru hii katika kitabu cha Mathayo nne aya sita wale wote walio katika, katika giza wameweza kuletewa mwanga mkuu wala waliokuwa katika katika katika bonde la uvuli wa mauti wameweza usifiwa na mwanga wa na kaonyeshwa maelfu alfu wakiweza kutoka katika mataifa mbalimbali mbali, wakiingia katika utukufu huu na nuru hii kwa hivyo Musa akafurahi kuona uzao wa Israeli kutoka katika makabila zote hata hata kama hawa wana marake ilikuwa ni mpango wa Mungu wa Israeli wa kimwili waweze kuwa dio chombo kitakao tumiwa kuweza kupelekea mataifa yote habari jema lakini walipokataa wachache wale waliokubali wakapeleka habari hii ndipo leo mimi na wewe tuna nafasi kuweza kushiriki katika hili neno maana neno litasimama wapendwa wakati tunapopenda ama hatusi pende upende tusipende neno hili litasimama Wayahudi walilikataa lakini bado lingaliko lingali lina uwezo lingali lina nguvu na hata leo lina uwezo wa kukuokoa wewe mwana wa Mungu wewe binti wa Mungu wewe mtoto ulio pale wewe mama wewe baba sote hili neno lina nguvu ya kutuokoa maana neno litasimama hivyo basi Musa akaonyeshwa jambo lingine hapa ya kwamba detani aliweza kuwaongoza hawa Wayahudi wa mwili waweze kumkataa Yesu kabisa na huku walikuwa wanasema ya kwamba wameshikika sheria za baba yake na wamemkataa huyu Yesu akaonyeshwa hivyo Musa na akaonyeshwa mbali na hivyo unaona ya kwamba mwenye sheria ambaye ni Yesu aliyozitoa yeye alipokuja wayahudi wa, wa kimwili walimkataa na huku wa kidai ya kwamba wao wanashikiria wanajidai wanajigamba na sheria za Mungu na ndipo Musa akaonyeshwa hivyo hivyo shetani alivyowafanyia wayahudi ya kwamba wanashika sheria wana, na wanajidai na sheria za Mungu ya kwamba wao ni watoto wa Mungu walimkataa Yesu Kristo mwenye sheria hizo na tena akaletewa oh, akaletewa jozi nyingine akaonyeshwa katika ulimwengu wa kiroho ulimwengu wa Kikristo akaonyeshwa ya kwamba shetani atafanya mbinu zingine hapo hapo binao kuwa nimu, ni binao kuwa sawa sawa na ile aliyowafanyia Wayahudi walipomkataa Yesu mwokozi wa ulimwengu akaonyeshwa katika katika enzi hii ya Ukristo Wakristo wote duniani watamkubali Yesu kuwa Bwana ni mwokozi wao na mwokozi wao na watafurahia jina la Yesu na watajidai kwa ya kwamba wao ni wakristo lakini wataweza kuwa wanakataa elia za Mungu. Wapendwa hapa kuna siri ambaye wewe na mimi tunastahili kuliangalia sana siri hii ya yule muovu Shetani aliweza kuwatumia Wayahudi kuweza kujidai na sheria za Mungu na wakamkataa mwokozi. Leo anaweza anaendelea kuongoza Wakristo kote ulimwenguni. Wanasema jina la Yesu ni tamu. Jina la Yesu pekee lina uwezo wa kuokoa na wanakataa sheria ya Mungu ambaye Mungu huyu ni Yesu mwenyewe aliyoitoa sheria hii Musa akashangaa alipoona ya kwamba Wakristo pia wataanguka katika kosa lile lile. Huwezi kukubali Yesu na unakataa sheria zake. Na kama vile Wayahudi hawangeweza kusema wana sheria za Mungu na wanamkataa mwana wake mwenye sheria hizo. It is impossible. Huwezi, huwezi. Ni unapomkubali Yesu, unapompenda Yesu, anasemaje? Katika kitabu cha Yohana kumi na tano "Mkinipenda, utashika sheria zangu." Na anasema katika waraka wa Yohana wa kwanza haya pili anasema yeye asemaya amjua wala hashiki sheria zake huyo ni muongo na kweli haimo ndani yake Yeye mwenyewe Musa alisikia wale ambaye ni makuhani na wazee wa wa wa wa wa wa wakilia wakati Yesu alipokuwa pale katika Uyahudi wakisema wachana na huyu wachana na huyu mwana huyu mtu anaojidai kwamba ni Mungu wakasema muambeni musalabani muambeni msurubishie wakasema na sasa hapa akaona waKristo katika ulimwengu wa kiroho wanaojidai kwamba wao ni waKristo wanaomfuata Yesu na wao ni waKristo wanaofundisha juu ya Yesu Kristo mwokozi na waulimwengu wakisema hivi wachaneni na hizo sheria hatuko chini ya sheria akaona sabato ya bwana ambaye ndiyo inaofanya au. wahubiri wengi sana ulimwengu waseme hatuko chini ya sheria maneno wahubiri wa ulimwengu wa, kri, wa Kristo hakuna mhudhiri yoyote anayosema hatuko chini ya sheria atakaye kubali uzini na mke wake Hakuna mhubiri mu, yoyote yule atakao kukubali uinde vitu vyake maana hatuko chini ya Sheria. Hakuna mhubiri yoyote atakao kukubali uue Hakuna mhubiri yote atakao, kubali, uwe ya, yote, atakao hubiri, ya kwamba wapige map wazazi wako makovi na mateke. Hakuna mhubiri yoyote yule Mkristo atakao kubali, ya kwamba uwe na miungu mingine ya kuchonga. Hakuna Mkristo yote mhubiri atakao kukubali utaje jina la Mungu bure. Hakuna Mkristo mhubiri atakao kubali ya kwamba wewe uweze kushuhudia wengine wa uongo, utamani nyumba ama mke wa jirani yako. Izo sheria zote tisa wanazo. Wanasema hatuko chini ya sheria. Lakini napo kuja sheria ya Sabato. Ikuvuka siku ya Sabato itakaze, sikusitendeka kazi zako zote. Lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako siku hiyo inapo amri hiyo inaposomwa wanasema hatuko chini ya e sheria Musa akaonyeshwa katika mlima Nebu akaona sheria ya aina ikiweza kukanyagwa kanyagwa na wakristo na akaweza kushangaa sheria za Mungu hiyo eh, hiyo hiyo hiyo ishara ambayo ni ishara ya Mungu na ndiyo Mungu anaosema anakuwa inakuwa ni ishara yake ikiweza kuondolewa na ikawekwa siku njine. musa pia akaweza kuonyeshwa na akawa na hofu nyingi alipoonyeshwa siku za mwisho ambazo tuko sasa wale wote watakaowaamini sabato ya Bwana pamoja na sheria zingine zote tisa watakeswa akaona ya kwamba na akashangaa ni vipi watu watakavyokubali Yesu na wakatae sheria ambaye yeye mwenyewe ndiye alizuisoa ni vipi watu watakasa forsema ya kwamba hawako hawana haja na sheria na wanasema wao wa Yesu lakini hata hivyo aliweza kuonyeshwa hata sheria hii kikanyangwa na ulimwengu mzima bado kuna wachache watakao kuitunza sheria za Mungu pamoja na sabato ya Bwana katika ulimwengu huu ambaye sabato hii Biblia inaonyesha wazi ya kwamba katika dunia mpya na katika bingu mpya kama vile majina yetu yatakavyodumu huko hata na hivyo sabato itakavyokuwa na itakuwa hata ni mwanzo wa mwezi mpaka mwisho wa mwezi na hata mwanzo wa, wa, wa, wa sabato uh, uh, itakuwa hata ni sabato hata sabato nyingine watu wa Mungu watakuja mbele za Bwana na wataweza kumsujudu hivyo ni kusema katika dunia mpya na katika bingu mpya anasema Isaia sita ya kwamba hivyo sabato itakavyotunzwa na watakatifu wa Mungu akaona kwamba Yesu mwishowe atakuja kuweza wapatia adhabu wote watakao wamezikanyaga sheria zake akaona kwamba Mungu atakuja atakapokuja ataweza kufitia wote walioshika sheria zake na adhabu yake na atakapokuwa akizungumza kutoka bin, kutoka mahali pake patakatifu akisema ya kwamba Mwenye dhambi na kuwa mwenye dhambi. mwovu na kuwa muovu. akaona watu wote walioshika shika sheria za Mungu pamoja na sabato ya Bwana, walifichwa katika neema ya Mungu. Na atakapokuja jinsi akaonyeshwa wakati Yesu atakapokuja mara ya pili, dunia yote itatetemeka. Wale wanaoshika sheria zote kumi ndio watakao kuwa wamefichwa. Watakapozunguzwa <laughs> juu ya haya maneno, ninasema nini? Ninasema ya kwamba tutunze sheria ili tuokolewe. La, ninasema ya kwamba ukombozi ni ndani ya Yesu pekee yake na wale wote ambayo wamekubali kuwa Bwana na Mwokozi wao, yeye anawapatia sheria sheria ni za wale waliokolewa. Akaonyeshwa kuja kwa Yesu mara ya pili na akaona ya kwamba wale wote waliokataa sheria Watakimbia chini ya miamba na chini ya milima na chini ya mapango wakisema ya kwamba e mwamba na miamba na ma na, na mawe tuangukieni akaonyeshwa joshi wengine akaonyeshwa dunia mpya na bingu mpya ambazo zitakuwa zimeandaliwa maskani ya Mungu hata haiwezi kulinganishwa na kanani alioonyeshwa na kwa furaha na kwa amani Musa akaweza kufurahi sana akiwa peke yake alipoonyeshwa mambo haya yote alipoona kwamba ukombozi ulio na utukufu kuliko ukombozi wa kuingia katika nchi ya kanani ulikuwa mbele yake akaonyeshwa dunia hii ambaye inajaa jadhi na aga ikiondolewa na Mungu akiumba bingu mpya na dunia mpya. Na hapo basi maono yakaweza kudimia. Na yeye kama Jesh amri jeshi, jeshi aliyeweza kuwa amechoka sana. Akaweza kuketi ili aweze kupumzika. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu Musa akakufa huko katika mlima wa katika katika nchi ya Moabu na malaika wakamzika huko katika vare ya Moabu na hakuna mtu anaojua kabuli la Musa akamzika katika hiyo mahali panaitwa beth beth Tia. na hivyo neno linasema Musa mtumishi wa Mungu akafa katika nchi ya Mawabu akamzika huko katika nchi ya maobu na hakuna mtu anaojua kabuli la Musa mpaka leo kama watu wangejua mahali kabuli la Musa lilikuwa wala waliokataa kumsikiliza zamani zile wangeweza kwenda na kufanya unajisi katika kabuli lake ndipo Mungu akaweza kulificha. hakuna nabii aliyowahi kutokea kama Musa katika nchi ya Waisraeli Mungu alizungumza na yeye uso kwa usa. Musa akafa huko kulingana na neno la Bwana kwa hivyo wapendwa alipokuwa kabla hata alikuwa ametangaza na akatoa unabi ya kwamba baada yangu Mungu atawaletea nabii mwingine kama mimi na katika ishara hizo zote na maajabu aliyoweza kutumia Musa akaweza kuwaga na akaa akiwa na amani, akaa akiwa na tumaini, Akaga akiwa ameonyeshwa mbingu mpya na dunia mpya, mahali ambaye mimi na wewe tumeandaliwa. Musa alipafahamu na wapendwa, Musa akalala na akazikwa. Je, wewe siku yako ikiwa imewadia siku hii ya leo uweze kuaga na ukufe tutakufa ukiwa na na tumaini gani wapendo tunapokaa katika neno na ikiwa tutaishi katika ulimwengu huu tuishi katika neno na ikiwa tutakufa tukufe katika neno tutakufa tukiwa na tumaini kama lile lililokuwa na Musa ya kumwona Yesu atakapokuja mara ya pili wapendo Musa jemedari mkuu alikufa na hata tutakuja kuona awamu ya tatu jinsi alivyoweza kuondolewa katika kaburi maana hakuishi kaburini hata leo Musa hayuko kaburini Musa yuko mbinguni maana alifufuliwa na hata wewe na mimi tunapokuva leo na tukikufa ndani ya neno na tukikufa ndani ya Yesu siku ya kiyama hata tutufufua tuweze kuishi na tuone Musa jemedali mkuu amri jeshi wa wana wa Israeli na tuone Yesu mkombozi wetu Ee, ni ombi lako ya kwamba, Bwana, ninataka niweze kusalenda maisha yangu leo ili kuishi kwangu niishi kwa ajili yako, na ikiwa nitaaga dunia hii, nilale nikiwa natumaini ndani yako. Ikiwa hilo ndilo ombi lako, ningekusihitunyenekee tuweze kuomba, tuombe. Baba mtakatifu Mungu wetu naoishi mahali pa juu bingu kwa ajili ya kipindi hiki cha neno asandi kwa ajili ya redio ya Buguzi grobo asandi kwa ajili ya wasikilizaji wetu kila mahali wanapoendelea kututegea asandi kwa ajili ya neno lako linarotoshaana na wewe. Kama vile linavyoendelea kudumu na kuishi na kusimama tusaidie na sisi ili ziweze kutusimamisha na ndipo utakapokuja mara ya pili utakapoita watakatifu wote waliokuwa ndani yako na hata sisi ikiwa tutakuwa tumekufa ama ikiwa tutakuwa hai tubadilishwe mili tuishi na wewe milele milele mapenzi yako yaendelee kufanyika kwetu Bariki hii Radio ya Baguzi Grobo Radio. Bariki pia passing right ministry na mpango wako katika ministry hii uweze kufanyika. Bariki wote walio lisikiza neno hili siku hii ya leo kila familia iliyoweza kuwakilishwa. walio na shida aina mbalimbali, kutana na mahitaji yao na zaidi tupatie tumaini hili la baraka ya kwamba yale ya tunayoyapitia ya taisha na tutaishi nao na raha na tarehe katika jina la ambo enye sendu kwa msikizaji kwa kwa pamoja na sikilizaji makala haya. umebarikiwa hadi hapo wakati mwingine ukipenda kumfikia mchungaji John Frenglin epika nambari ya heshima 2532136060 Vilevile unaweza kutufikia saa mane katika nambari 605 475 5845 Hadi hapo wakati mwingine ingia AGR live kama our app au vilevile hapo ni majina ngunionioni na neno leitasimama So